La jornada esportiva d'aquest cap de setmana ha estat poc favorable als interessos dels clubs esportius de Tiana. La derrota contundent del centre cultural i esportiu Tiana i el bàsquet Tiana, que encara no ha pogut sumar cap victòria en el campionat, deixen un gust amarg de la jornada. Només el futsal Tiana ha aconseguit imposar-se amb claredat. El centre cultural i esportiu Tiana, que venia de celebrar una victòria en el darrer partit, no ha pogut continuar amb la ratxa positiva després d'encaixar un contundent 0-6 enfront front del premià. Pel president del club, Aniceto Riera, les condicions del camp no han afavorit el joc de pilota que busca l'equip tianenc. És un camp molt complicat, és un camp molt petitet, és un camp per jugar a futbol 7, no 11. Llavors ells estan acostumats a jugar aquí, pilotes a l'olla, uns reixats, un rebot. Ells estan acostumats i nosaltres no. Nosaltres juguem a la pilota i ells, pues, vinga, pilotes a l'olla... El partit també ha estat condicionat per l'expulsió d'un jugador tianenc. No obstant, com ha reconegut Riera, a partir del tercer gol en contra, l'equip s'ha vist immers en una impotència per no poder desenvolupar el seu joc. La substitució d'un defensa per un davanter ha propiciat les contres del Premià, que finalment s'ha imposat amb claredat. D'aquesta manera, el centre cultural i esportiu Tiana encara no ha pogut guanyar fora de casa, on suma dues derrotes pel moment. El diumenge vinent, el club realitzarà la presentació oficial de totes les categories per disputar posteriorment el partit del primer equip en front l'Arenys. Per la seva banda, del basquet tiana encara no ha pogut conèixer la victòria en el campionat després dels dos partits que fins ara s'han disputat. Si la setmana passada els tianencs van perdre de forma contundent davant el Sant Narcís, un dels equips teòricament més forts de la categoria, aquesta jornada tampoc han pogut imposar-se al círcul catòlic de Badalona, que va guanyar per 4 punts. En aquest sentit, l'entrenador del basquet tiana, David Borrell, ha comentat que la desconcentració de l'equip durant 5 minuts va condicionar el resultat, sobretot quan l'equip perdia per 10 punts al descans. La intenció de l'equip, segons Borrell, era començar con abans millor amb una victòria per evitar possibles angoisses. Parava guanyar, però bé, bueno, uh, més que bé per, no, per no anar començat a tenir una miqueta d'ància, perquè ara tenim, et dic, un partit a fora que serà el mateix dia d'aquest, el Cabrera, que és un equip fort també, no, no hem quedat anar gaires de rodes seguides, no? uh, però bé, bueno, mira, planteja els partits guanyar els per guanyar-los i els acabes perdent per fallos petitets, però bueno, una miqueta millor la setmana passada, però bé, bueno, no, no vam cometar errors molt veus. Finalment, l'equip de futbol sala el futsal Tiana ha estat l'únic que ha aconseguit una victòria en els partits d'aquest cap de setmana a l imposar-se amb claritat per un 2 a 5 al Club Esportiu Plata de Barcelona, en el que ha estat el primer partit de la temporada. Radio Tiana: Serveis Informus.